Ну вас нафіг, я став між ними, хоча битися вони вже точно не збиралися. Між собою ми ніколи не билися, та й сварок серйозних у нас не виникало. Просто не було для того вагомих причин. Сварки виникають, це я десь прочитав у якійсь дурнуватій газеті, коли є конфлікт інтересів, Отак це називається. А такого конфлікту на нашій маленькій компанії не могло бути, бо інтересів особливих не було. «А ти чого?» – легенько штовхнув мене заєць. «Нічого». Тихий правильно каже. Я вляпався. Що дома скажу? «Так і так, матушко, заховатися мені треба. І всю цю довбану історію перекажу, ага». «А тобі треба заховатися», – промовив свиня. «Де? В землю закопатися? Несерйозно усе це. Школу довбано закінчити треба. Тут без варіантів. Бо інакше навіть у тюрму не приймуть. У тюрму завжди приймуть, бовкнув заєць. Ти, бля, такий розумний, так давай вали у тюрму. А мені без того весело». Скільки не ховайся за папірцем про те, що школу закінчив, прийти треба. А чи вийду я після цього школи – це під питанням. Бо стародуб точно в класі буде. Він же під наглядом. От бачиш, переможно підняв товстенького пальця свиня. Він не такий дурний, або через такого, як ти, на малолітку йти – вже йти так через щось достойне і серйозне. Тому й кажу я вам, баранам, він усе чисто зробить. Підстереже так, щоб на нього не подумали. А ще раніше Рудик десь у темному кутку перестріне. Будете зі мною ходити всі разом, згоремо. І тікати не можна, і лишитися тут. Мозолити баньки цим козлам так само паливо. Ну, які пропозиції? Заєць почухав потилицю, перевів погляд з мене на свиню і видав. Це діло треба перекурити. Ніхто не заперечував. Не те, щоб ми усі втрьох були злісними курцями, курили як павуки, але час від часу цигарками бавилися. Заєць покурював серйозно, тягав у батька приму, ватру і ту 134. Його старий не помічав, бо думав, що сам по п'яні стільки скурює От хто вже точно курив як павук, можете мені повірити Дорогі цигарки типу Ту-134 і болгарські Родопі Він купував тоді, коли давали аванси зарплату А так чадив приймою і виходило, що заєць був нашим основним постачальником цигарок ми не нахабніли, могли розкурити на трьох-дві цигарки за день. Правда, заяць хвалився, що вдома тихенько докурює батькові бенеки на балконі перед сном, а потім йде чистити зуби. Це я до того, що у портфелі у зайця постійно можна знайти парочку примен, рідше чогось із фільтром. Зараз виникла... Якраз така ситуація, коли куриво було, як ніколи, доречним. Заєць дістав зім'яту цигарчину, прикурив і затягнувся першим. Поки вона йшла по колу, ми мовчали. Від цього раптом стало дуже тихо, і я до того, а особливо після того, не раз помічав, що така тиша навкруги настає чомусь завжди перед полуднем – Аби ми далі голосно базарили і гарикалися, нічого з того, що ми побачили далі, не сталося б. Почувши голоси, ці двоє просто пройшли б мимо. А так ми ледве встигли докурити свою приму і готові були обговорювати проблему далі, як раптом почули кроки, швидкі кроки, хтось наближався сюди до улюбленого сховку нашого мікрорайону, і цей невідомий був не сам. Тепер, згадуючи той день, я не можу толком пояснити, чому ми не вискочили звідти і не погнали геть. Навіть примітивна логіка підказувала, що до спорткомплексу не могли йти ані Рудик, ані Стародуб. Пройшло дуже мало часу, і ні в одного, ні в іншого. Як би вони не хотіли провчити нас не було, мазів тікати до цього з уроків. Рудик – авторитетний староста, а Стародуб точно знає, що нам нема куди від нього діватися. Тим не менше, навіть якби зараз гавкнув бродячий собака десь поруч, ми б так само перелякалися і повелися не за логікою, а за інстинктами. А ці самі інстинкти погнали нас далі, вглиб на віки недобудованого спорткомплексу. Подалі від тих, хто йшов сюди, Ззовні, судячи по кроках, явно поспішав. Забігши в якусь чергову дверну пройму, ми наштовхнулися на глуху стіну.